أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو او ن توفین کفه الینا یرجعون مخک الله جل جلال جلاله د کفارو سر کې شه ذکر کړی او سره ده دینا چې نبی له صلوات و بخپل دعوت مسلسل ساتو او بیا دی د انکار کو د نبی له صلوات سلام خبر به نه من له الٹاغه به ساحره او جادوګر و قرآن تا پہ سیر و انسان دا سحالاتو کې تنگ شی نبی علیہ صلی اللہ علیہ تسلی ورکی او باز اٹیم کې پا نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری امکڑے ما اللہ پر مئی فس بیرے پیغمبر صبر ورکوا تسلی ورکی سب ورکوا پا دعوت دکوم خپل باندے دعوت ورکوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله جل جلاله حقد سمروادی جری ټوله حق دی دلته وعده الله ذکر کی یبوادی د عذاب الله تعالی کولې د وادی جری سره الله کې جری نه پرماني کې دی له الله تعالی د سزا ورکي نو پیغمبر ته تلوار مکه او صبر کو دعوت مستمر ساده فیم من رینک بعض الذین ادهم یقینا یابا پس او <سؤخائو> خایو فا یا <امّا> با <يابا> نورین نکا خام خامنگ با او خایو تاتا باظل لذی بازی اغزابونا أغزا نایدهم جمونگ دی مشرکان و سرواده کو دنیا کې با پدی بانی اغزاب راو لوتی په پخپل استر گو باندیو بینی اللہ با دنا پرمانه سزاور کی د دی جاندیال د دی دا پریشانه نبخلاس چی او نتاو فیان نک یا بتاو وفات کو پتا و نه وفات راول دنیا نه پیغمبر تلشن بیا مخفقه دی بچ کې د نشي فایله نه رجعون الله فرمای دی بمګ ترپتا واپس کول شنوالت چې سزا خري ته بيوینه اشکال شکل دغه پیغمبر خيره کو لیا د سزا دغه ساتل چې دیت سزا ملو شي پیغمبر خو رحمت للعالمین نو مجرم ته سزا د شان رحمت خلاف نه دی الله تعالی او لې مهربان ذات نه دې به موږ سزا ورکې نبی اسلام ټیک ته رحمت الله علیه الامین خدا الله په دین باندې غیرت کوونکو چې دې ته الله دین نه مانی دا الله پیغمبر کتاب پوس ټوکی کاین دې لپاره سزا پکړه شهو قابل خیرو نه خلک دی کال ناراضي نبی اسلام رحمت الله علیه الامین سره خیر او کړی دې سزا مطالبه ولقد ارسلنا رسولا من قبلك دار روانې اشکال دې آیت دمحید ده مقدمه ده دا پسې داغه اشکال ده دا و دا جواب ده وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسَلَمْ مِنْ قَبْلِكَ اللَّوَي مُنْ لِي قِلِي ده پیغمبرا رولان دستانا رسولان تاکیق سرمانگ لگل ده رسولان ده رولان دستانا مِنْ هُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ بَازِ آغَ دِين چه داغه کسی منگتا تا بیان کری دی ت انبياله مسلات والسلام داغي واقعيات قران کې شته ومنه هم لم نقص صالح او بازي هغه دي چې داغي واقعيات هغه موږ ته بیان کوي نو دا ای لم ته تنشت بریجان نو نبی له سلام تعالی سره معلومي او له سلام ته لم ایب نشته الله سب بیانوم د دکړ د استعلم ته ایده زمنګ د طرفه نه معلوم دي سم نه دکړ غته معلوم نه وبار حل دیر امبیا د الله تعالی راغلی دی امت نو د ادم علی السلام د راول سلسله را روانه ورفسي الله تعالی دغه اشکال جواب ورکي دیو مطالبه کولې چې پیغمبر محمد نبي عليه السلام نو مختلفه مطالبه کولی د دا معجزات چې ته د معجزر علا د معجزر علا لک مخ کې اغه ترشيوي د پنځل لس مسي بارک دې به موږ پیغام برتا باندې ایمان نه لرو حته تبجر لنا من الارض انبوا ترځي ترونه کې زمونږ د پړد باغ د مکه باندې چینه مکه دا, دا وبونښته او تکون له ک جنته من نخيل وعنب یا استد پر باغ شې د کجر نه د انګور نه او مس کې په نهرو نه وای کی یا توه د الله عذاب عذاب موږ باندې دا اسمان نه ټوکلره غرزه او اوتاتیا بالله والملائکه قبیلا یا پرشتی والله مخمخرا ولا جته الله پیغمبر غي دیوي پرشتي دی مو یخدید مو جیدا زم پیغمبر دی ازا رنگیا دی شستا د پرا اغه کور د سونی نه ته د الله پیغمبر انتصر د سونی کور ایا دیوخه جته اسمان د صرف ستا په خطو ایمان نه لرو تر دې چې هر یو کس له منګل کتاب راړې او منګا کتاب للو خل سبحان ربي ما کون ته الا بحل کون ته الا بشر الرسول پیغمبر ته دیته و باقي در په زمال رزق یو انسان بمشرف او صرف دمر قدرت کار دي د الله پیغامات را رسو دا وی لوی مطالبي دا مانه کوي د زما قدرت کینه د زما منصب منصب در رسالت ته صرف د الله حکمات به نور دا تاسو چې سوای نو دا زما په قدرت او طاقت کې نه دي نو ال یو جواب شو دا مطالبي بدې کولی نو دل الله د دغه اشكال جواب ورکي ها چګوره دا اصولی کبره د ټولو پیغمبرانو سمره تیر شوي زاس ناشنا پیغمبر نېما چې خامخاته زمانه مطالبه کوي سمره پیغمبران جتیر شوي د کيسې بیان دیو کنه دی بیان نو هغه ټولو پیغمبران جو نو هغه یو نخم پخپل نه وروړي یو دلیل او معجزات پخپلا نه دروړي هر یو پیغمبر کو مت معجزه وروړي صالح عليه السلام د غټ نو و خرو د موسی عليه السلام معجزات دا څنګه دې إسلام عليه السلام موږ ژوند دي دا ټول به اذن الله دی خبر دا تعال معجزه وی دی تا هغه فعل الله تعالی په لاس د نبی باندې صادر یو خر عادت کار خلاف عادت دا نبی اسلام صومې ته اشاره کړو ټوکلی شي نبی اسلام صرف اشاره وا د نبی اسلام اشاره سره الله ټوکلی کړ نو ته وایې پیغمبر دا خبر او رسولی دی ته اوکا چې ما کان ل رسول پیغمبر د اتادده چې راړي بیا آیت یو مجزه چې تاسو مطالبه کوئ کهدللی اقللی د دی د مجززه ده الله بید الله که د وړین د په ازن د الله سر نوستاسو د داکسې ق مطالبات زه مجزات د غلط دی او کهپمانی کوئ نو په عضا جا امر الله هر کله چې را حکم د الله پیصل د الله راشی شي زما اوستاسو په مسکې د پیغمبرانو او دومتونو تر ممسک چې کوم متونو ان کار دی د الله پیصله را نو قضيه بينهم بالحق الله به حق فیصلو کی حق فیصله دغه الله پیغمبرانو ته او چې کوم خلکو د پیغمبرانو اتباع کړي دا ته الله نجات و وخصر خلک المبتلون او تاوانین به شي په دغه قضیه کې باطل پرست خلک هغه به تاوانین شي نقصان کې به شي باطل پرست چې چا امبیاء علیه الصلاۃ والسلام اگرت کړي ندل تک یہ دا جواب را ازنا باذن اللہ مخکی دغه سپینځله سم سیپارکه دغه جدا جو جواب ده او یو جواب بلم تیر شوی ده چې اصل کې الله جل جلال او معجزہ مطلوبه ولینرالیږي مشرکانو به دا داو کده بالله کړو الله حکم به کون ذات ته مکه کې به نبی اسلام نه پاره سونه کورمو او کتاب به هر انسان باندې راول په د دې د سمره مطالوبات دا, دا, دا, دا مشرکان چکول نو دا دسته ده پرنو دا د دې ده پرنو دې دي حق او پیژنې په معجزات باندې ځکه کدي حق پیجندلې په نبیلی اسلام وسلام باندې نبیلی اسلام سر نور بلاشی معجزات موجود خبر ځانته دا مطالبات پکت عنا جنو نبیلی اسلام سر عنا جنو دا, دا تحقیق حق د پرنو او د ځان مطمئن کولو د پرنو او د شک د زوال د پرنو چې د نبیلی اسلام په وجود کې شک او نبیلی اسلام صادق او امین د نبیلی اسلام د نبوت نه مخکیم او دې تروس تم په د واچ په باندې حق دی خو صرف په بوتانو باندې غیرت راټین کړو او هغه خپل سرداری نه ختموله نو صرف دغه لپاره او کوم مقصود دا وی چې د الله ترپا نه خره شي ایمان د اړې بلا نه کی موجوده نبی له سلام په اشاره سره د ټوکړي شووا جناوروم خبرې کړې وي کانو خبرې کړې وي نبی له سلام باندې وونم سلامونه کړو نبی له سلام ته ونی وي حیوانات هم خبرې کړې وي د خده بلا معجزات خدا مطالبات صرف اي الله الذي جعل لكم الانعام الله تلا پیدا کړی ديستاوس د پړ الانعام ساروي دا بل دلیل په قدرت د الله تلا باندې تصرف توحید د الله تلا باندې ور سره ور سره الله تلا خلق الانعامات په انسانيت باندې هم ذکر چې انسان انامونو ته او ځاله ایتباو کې د الله وحدنیت تسلیم کی الله الله تلا آزاد ته او په الله جعل لكم الانعام چې پیدا کړی ديستاوس د پیدې پر الانعام ساروي دي دا دي دا دي دا چه دا دا دی. د غرنګي واگانې سخېدي د غرنګي بيزيدي د چې الله پیدا کړی ستا سو د پیدې لپاره لترکبو منها د پر دی چې تاسو سوار شه منها په بازه دي باندې بازي سورله لپاره از شه د غرنګي اوښو د غرنګي نور بازي زناور خچر وغيرها اسورله لپاره و منها تاکلون او بازه دينه تاسو نو نوخه انسانان خوري داګه نه پېخوري ماستخوري کوچخوري شملي خوري نه داګه خوراکوم کوي ولكن فيها منافع والله فرمي استاذ ده پره في زناورو كي فائده دي آغا پا دي دكرانگي نسل دي دا غي غوالا دي دا غي دي خبر دانتال بلا پا دي دا غرانگي باغي بانده آغا يوی کل بکو لشي دا غرانگي نور دا غي سر حسن حاصلو لشي گرزو لشي بلا پا دي دي فيها منافع استاذ ده پره پا دي دي ولتب لوو واليها و ده پار ده چتا تاسو اور اسی گے علیه قدس الحال کی جسواره پدی باندي حاجتن بي صدورکم اغه ضرورتونو ته ا حاجتونه ته چتا سو پسینه کړي سو کیو ترپتزي پس ورلا سورشي خبر نه داله سوک ټانټېر علی سو ګوزر علی سو پانر علی سوک سر علی خپل حاجتونه تسوارشي په گاډا کې یا په زاروي باندې خپل ضرورتونه الله وي برابر کړي و او پدی په اوچه کې و علیه بالبر و علی الفلک په په اوچه کې او پکېشتو باندې په سمندر کې توحملونه الله تعالی سوارول شي دا الله نعمتونه تا وګوره کړه دا الله قدرت تا وګوره په ځان باندې نعمت تا وګوره دا الله قدرت تسلیم کې پالا باندې ایمان راله او الله چي سوي غاو کوي خبر ده ويوریکم آیاته الله خیت استقبل آیاتنا فای ايات الله تنکرون تاسو به کم د آیات د الله نه انکار کوئ دا الله قدرت او د طاقت کم نه خې باندې منه اور دا تعال دا الله کم نعمت نه به انکار کرے او دا الله نه پرمانی بکوه او دا الله دنه وتون وای استعمال وای په اي ایت الله ته تاسو په نفسونو کې تاسو په دنه نعمتونو کې پار سگه دا الله په قدرت باندې او دا الله په وحدانیت باندې په غیب باندې نه کی موجود کم کم نه به انکار کرے مطلب دا دی نه انکار نشه کولی دا الله ذات به مننه فاسبرے پیام مرا صبر کوا ان الله حق یکیناً وعدده اللہ تعالی حکده فا اما پس انوریان نکایا بوخایو منتاتز خامخا بعض اللذی بعضی عذابونا نعیدهم چواده کودی سرا او نبیل سلام تبازی اللہ اخل لکده بدر پوکا بانده اللہ تعالی زلیل او نتو وفین نکایه بوفات کو تاله رانو ته مخه بکیګا فیلینا پس مون ترپ ته د دې مشرکانو یرجعون واپسی بکول شي ولقد ارسلنا او تاکیک سر الله یمغلی کلیتی رسولان پیغمبران ډیر من قبل کاو لاندستانه منهم بعض د دوی نه مناسوس دي قصص نه الیګه چې بیان کړی د احوال دوی په تابانه و من هم بعضې د دونا منغ سووک دی لم نخصوص ک مغندي بیان کی پتا بندې اخو دغی معکانلی رارسول او نشته دپاره د اس او پی غمبر کییس ک بیان شوی د او کنی د بیان شوی یاتییا بیا آ تن دا چې را وړی او موجززا او نهخواو دلیلی نهکلیو آکلی الله ب الله مگر پ اجازت تا الله تعالی صرف حکم د الله سره نسلس و مطالبی مانا غلطی. فیضا فس کې وقی جامر الله اچراشی حکم دا اللہ تعالی قضیابین ام بالحق کے پیسلا باوکلیشی پا حق سره نجات با امومی پیان بران وخسر اونالک المبتلون وخسر اوتا وانیان بشی اونالک پدا زیکی المبتلون باتل پرستا اللهله الله تاله ذاات دی جالهلهکومله نامه چې ګرزولدي ستاسو د پ دی دپاره پیدا کړي د ستااس د فدي دپاره نامه چرپیانو ل تر کبو دپار دی منها په د باندې و من ها د دی نه تا کوونتهڅخه یې وښې دغې والکوم استستا دپاره پیا په دا سارووکې منه پ اوپ دی ديولې تبللو او دپار دی چې تاصوره سېږ حالی ها چی سواری دی بانده حاجت ناظراتون تا فی صدور کم چی سینستازو گیدی و علی ها پا دی پل که و پکشتو بانده پا سمندر که تحملونا تاز سواروالشه و یوریک و موخیتا ستالا تالا آیاتی دلیلو نخبلوک نخی دا قدرت پلی فا ای آیات اللہ پس کم یود آیا د الله اللہ تعالینا دا دلائل دا اللہ تعالینا تنکی رونا تا صبح انکار کوا ہے الحمدللہ رب العالمین والا عقود المتقین والصلاة والسلام علی رسولین محمد والی و صحابی جمعین اللہم اہدنا و اہدبنا و جعلنا سببا لمن اہددہ اللہم زینا بزینت الیمان و جعلنا حضرت <تصحنت> المہدین اللہ کریم و حضرت کتاب سره محمد را نصیب کی یا الله بدی باندې عمل لا نصیب کی د مرګ پورې ناس ته خدمت را نصیب کی یا الله د مرګ نوسته یا الله خبر کیستا ما ته میدان محشر کې هر ځکه الله د زموږ کار راول یا الله خبر رضا نصیب کی صلی الله تعالی علیه وسلم یا